Табір вирував. Понад окопом смажили в'ялине м'ясо пішці з усіх земель. Вони поскидали з себе зайву одіж, але меші тримали на пасах через плечі. Їх було так багато, що з гори гатилові здавалося, нібито одне живе ворухке тіло, яке зайняло всю смугу між окопом та возами. За кільцем возів гуртувалася кіннота, і там було ще тісніше, хоч круг мав щонайменше п'ять гонь у поперек. Над табором стояв сизий дим одвогнів, вогнів. Усе клекотало і вирувало так, що людям доводилося кричати, аби їх почули навіть найближчі товариші. Між конов'язами ходили можі, вдягнені й на півголі, самих ногавицях та смушевих шапках. То тут, то там майоріли барвисті корзна воєвод і боляр. І прозірними вежами стояли позв'язані десятками довгі сулиці. Перед обідом до Великокняжої полотки прийшов Ардарік. Вождь численних полків Острогоцької Гепіди був похмурий, його світлі майже білі брови звелись на перенісці. — Іду не лише від себе, великий княже, а від Велімира, Тодомира та Видимира. — Рідаю, про що ректиймеш? — перебив його Богдан Гатило, та кримезний острогот не втішився його словами. «Ти відаєш, і всі відають, а твої князі та боляри та великі воєводи здрять на нас вовком. Ми смо готи!» Ям сполчився не проти всіх готів, а супротиву Теодорікових. Теодорік зламав своє слово. Він є ускоком з-під волості городу Києвого, і я покараю свого роба невірного. «Всхідні ж готи суть вірні слову своєму». «А ти, Ардаріку, речи друзям своїм і моїм приятелям Видимирові, Велімирові та Тодомирові, що великий князь Київський однаково любить усі язики, котрі шанують у ньому вождя!» Ардарік мовчки, не перебиваючи, слухав Гатила і сказав щось тільки тоді, коли той закінчив. «Так речеш ти, а Веліможі твої мислять другояко!» Всі відають, що ти був, єси, і лишаєшся між ним вождем під моєю рукою. Готський князь одначе не збирався йти, і видать було, що має казати Гатилові не тільки все. Богдан терпляче ждав, і нарешті Ардарік промовив. Там однокревні наші, західні готи, але такі готи суть, і я великий княже. Гатило збагнув, що непокоїть Острогоцького князя. Він сказав: Я поставлю твоїх, і Видимирових, і Велімирових, і Тодомирових готів там, де стоятимуть не західні готи, а римляни. Я вже думав про це. Ардарікове обличчя просвітліло, і досі зведені до купи брови розійшлись. Він стримано, але шанобливо вклонився Гатилові і пішов. А Богдан лишився знову сам на сам зі своїми думками. Найдужче непокоїло його те, що великий жупан іспанський та мавританський гейзо і досі не прийшов зі своїм військом, не прислав навіть можа нарочитого сказати, де він є, і що собі думає, та й Гатилові нарочиці, яких Вишата посилав одного за одним на полудень, мов у воді тонули. Коли сонце, окресливши дугу над станом, схилилося за невидиму звідси річку Марну, до полотки несміливо заглянув Вишата. Після своєї невдалої облоги Генабума він і досі почувався винний перед Богданом. Гатило, мов тільки й чекав старого конюшого, спитався: А де той твій калмик? Шаман? Шаман. Вишата махнув рукою в полунічний бік. Приведи. Перший вельміж землі Руської вийшов і за півгодини повернувся з калмиком. Шаман радо всміхався до Гатила на всі свої зуби, задоволений, що той прислав по нього. «Ворожи!» – наказав Гатила. «Кого ворожи?» – перепитав шаман і нахилив голову до великого князя. «Кого-кого? Ворожи, який день дадуть нам у завтра кумири?» «Руські кумири, кулмутські кумири». «Ворожи, до кого вмієш?» Лишата сказав. «Арда рік має юдея». «Ворож бита? Вельміж кивнув Нехай калмик ворожить. Шаман скинув додолу двоторбий міх, який висів йому через плече, і заходився розкладати на килимі своє причандалля, велику картату хустку, темну мідну кулю, в якій щось торохтіло, коротеньку дудку з розширеним краєм, якесь коріння та зілля, троє маленьких череп'яних горняток, затканих і зав'язаних брудною ганчіркою, і сказав: Треба вогонь! Вишата гукнув до когось на двір, і незабаром чилядник уніс і поставив серед полотки велику мідну жарівницю на високому тринозі. В полотці, де було і так задушно, пахнуло розпеченим повітрям. «Треба сідай у куток», – сказав шаман Гатиловій вишаті, і вони виконали його волю. Шаман бмохнув на червоний жар і кинув туди кілька бодилинок. Полотка виповнилася їдким димом. Тоді ворожбит узяв свою мідну кулю і заходився тупцяти навколо жарівниці і торохтіти кулею. Він бігав, тиленькав і щось незрозуміле виспівував, а гатило з вишатою пильно стежили за кожним його рухом. По якомусь часі шаман сів коло жарівниці, підібгавши обидві ноги, взяв до рук дудку, кинув на жар кілька корінчиків... Линув туди з кожного горняти по кілька крапель якоїсь рідини, аж засичало, і узявся вигравати на писклявій дуці, водночас пильнуючи жерівницю. Звідти підіймались у гору тонкі рожеві пасма диму і клубочились, і розвіювалися під повстяним шатром намету. І звуки теж немов то припадали до самого килима, то здіймались угору, гору, де стояла вже густа смердюча хмарка. Тоді шаман урував той писк, і впав долілиць на килим, аж його біла повстяна шапка, заторочена чорними смужками, впала під жарівницю. Що є? стурбовано схопився Гатило. Шаман, не наважуючись підвести голову, промимрив плаксивим голосом. Погана, погана князь. Богдан здавленим горлом наказав Речи, вбивай буде шаман, князь. Речи. повторив так само Гатило. Погано речи. Пощо? Дим іде вгору, а тоді падай. Погано речи дим. Заплутай дим і зв'язай дим. Нема побіда, Гатило. Лжає. гаркнув Богдан і насилу втримався, щоб не копнути шамана носаком. Шаман, пильно стежучи за його чобітьми, поволі заткував до виходу і приказував. Ломок не лжа, дим не лжа, дим правда речи. Коли він схопився на ноги і пірнув у ніч, пошматовану вогнями, Гатило розметав усе ворожбитове причандалля, повикидав його з полотки геть, а тоді буркнув до Вишати Давай сюди твого юдея. Незабаром юдея привели, несучи за ним велику і важку мармурову плиту. На плиті було намальоване коло, поділене через середину, і у кількох місцях рябіли якісь літери, пофарбовані в синє та червоне. Юдей поклав плиту на килим і сів, схрестивши ноги. — Мовиш по руському? — спитав Гатило. — І по руському, і по гоцькому, і по авзонському, і по грецькому, і по... — Ректимеш по руському! — перебив його князь, аби мчув усе сам. — Добре, добре, як волить великий князь покивав довгим носом юдей. «Але нехай князь сяде навпроти! То так треба, щоб князь сидів навпроти Великий княже!» Атило сів на килимі, юдей перекрутив плиту. «Князова позначка є е «Г» чи «Б»?» «Г» – це річ Атило. «Тоді перекрутимо камінь отак!» Ворожбит налаштував плиту літерою «Г» до Богдана, всипав у кухлик жменю різнобарвних камінчиків, Поторохкотівну йми, як допіруй й калмицький шаман, і вивернув на плиту. Камінчики покотилися, деякі впали на килим, інші лягли біля кола та його літер. Юдей подивився, вайкнув і сказав Перекину завдруге. Пощо? звів брови князь. Недобре суть стали знаки, Великий княже, але можна до трьох разів. Юдей знову сипонув кольоровими камінчиками. І, подивившись у другий згріб їх до кухлика. Ще раз. По третій же спробі він злякано блимнув на гатилу взявся за голову. Вай! Пощо перекидав? Єсмь! Пощо перекидав? Було б з першого разу, було б з першого. Вай-вай! Нехай Великий Князь ліпше вижене мене, ніж я прорикати йому, йому таку далю!» «Я звелю повісити тебе, якщо не повідаєш мені правди», – тихо сказав Гатило. «Вай, бідна голова моя!» «Речи!» – гримнув Гатило. «Вай, коло твого знаку, осе є г по-юдейському, коло нього зліворуч лежить синій шол, а справоруч – зелений. Якби було супротивно, о, якби було супротивно!» «Що ж, де мене взавтра?» – тихо спитав князь. «Вельми недобре, вельми. Але якщо ти хочеш повісити в богового юдея, то я ліпше тобі все... Не гнівися, світлий, якби тут лежав червоний шол, якби ж червоний, римляни завтра матимуть гору. Вай-вай, у бога моя голова після цього. Ліпше було б за першим разом віщувати. Вай-вай». Але що зроблено, того не переробиш. Богдан вийшов з палотки і подивився на ворожий стан за річкою. Може, юдеї має правду? Бо на горі з протилежного боку Мауріакому горіло стільки вогнів, скільки Богданові ще не доводилося бачити в усіх ворожих таборах разом. Коли Гатило зайшов до полотки, ні юдея, ні вишати там уже не було, тільки в паркому повітрі досі смерділо юдким чадом калмикового зілля, викликаючи в Гатиловій голові неприємні думки. Що ж сталося з Гейзом і де його рать? Адже, по суті, все заради них, своїх західних єдинокревців, прийшли сюди руси. Не задляй у стеграти Гонорій. Але ні Гейза, ні навіть вістей нього не було. Атилу не боявся за свою голову, нею він ніколи не дорожив. Та що буде, коли римляни і справді візьмуть над ним гору? Як подивиться на його поразку Русь? Він гукнув чилядникам і послав зібрати всіх відьмаків, які тільки є серед раці. Русинських, нагадав він, і вишаті речі, хай прийде. Вишати чилядник не знайшов, але від у прийшло аж п'ятеро. Всі були старі і сивобороді, мов поважні чільники родів. І Гатилові чомусь почало здаватися, що сі відьмаки мусять порадувати його чи бодай утішити. Один з дідів, наймолодший, тримав за роги торішнього барана. Гатило кивнув їм до полотки, та найстаріший відун сказав, Синити й мимо треба тут, на дворі, до вогнища». Двоє з них повалили барана, третій перерізав йому горлянку широким ножем. Баран схопився на ноги, кілька разів метнувся в різні боки і впав. «Твоє добре», – сказав старіший відун. «Лежить головою до річки, там суть латини». Коли з барана стягли скору, старіший розстелив її на землі і почав уважно вивчати. Але нічого не сказав, тільки бородою повів у бік. До круж зібралося чимало можжів, які боялись навіть голосно дихати. Гатило спитав старішого. Що повідала Скора? Відьмак обтер ніж об навої по столів. Не все на віко радіти, княже. І почав розтинати білу тушу. Витягши печінку, він подивився до вогню і гримнув на можжів. Не застуйте світла! Можі розступилися, і старий сивобородий відьмак сказав. «Печіння добре, втішіся, князе!» «Що буде завтра? Як утішусь?» «Те відають Сливінь, Бог та Дажбог та Перун громовержець. Чи мало тобі я того, що м повідав? Гляньмо на серце!» Він дістав ще теплий круглий м'яз, і серце теж уселяло надію. «Де варила?» Челябники принесли два великі закіптюжені мідні казани і наляли їх водою. Відьмаки почали гуртом членувати барана і кидати м'ясо великими шматками в воду. Казани приставили до вогню і усі відійшли, бо м'ясо вариться не так швидко, як би хотілося. Під опівніч, коли велика ведмедиця напилася води в полунічному морі і лягла на бік, старіший віддун наказав зливати юшку. Вона приємно пахла домашнім варевом і декому від того свербіло в горлі, та ніхто й не подумав осквернити святу требу. Всі, хто знову посходився до княжої полотки, сиділи на охололій землі і пильно стежили за рухами відьмаків. Давши м'ясові прохолонути, старіший склав його в одне варило, тоді всі п'ятеро всілися коло нього і почали відділяти м'ясо від кісток. Роззімліла баранина була піддатлива, і найстаріший відун заходився ворожити по кістках. Богдан стояв над варилами і жадібно ловив кожне слово і кожен рух дідових вуз і брів. Старіший відун промовляв і гатило то хмурнів з виду, то полегшено зітхав, то скриготав зубами, то знову зітхав, бо начувся багато й утішних і прикрих, і радісних, і сумних слів.